Szóval, Filippi levél, harmadik fejezet. És ugye ennek a levélnek a fő üzenete az öröm, és a másik pedig, amiről többször beszéltem már, az pedig a gondolkodásmód. Ugye Pál körülbelül 19-szer ír ebben a levélben az örömről, és 15-ször a gondolkodásmódról. És itt majd újra, hogy megyünk tovább a, a levélben, Pál uh, arra bátorítja ezeket az embereket, hogy örvendezzenek az úrban, hogy az örömök az úrban legyen. És uh, arról beszéltem eddig, hogy nézzük meg uh, ezt a levelet, és hogy kutassuk ezt a levelet, mert ebben a levélben látni fogjuk, ahogy, hogy miben is van az igazi öröm, vagy hogyan is tudjuk azt, megőrőzni az életünkben, és hogyan is tudunk valódi örömöt szerezni az életünkben. És láthatunk olyan dolgokat, ami, ami, ami elveszi az örömünket. Láthatunk olyan dolgokat, amikor, amire azt hogy változtassuk meg a gondolkodásmódunkat. Ugye az előző fejezetben láttuk azt, hogy hogy ne legyünk például önzők, hogy ne tegyünk semmit önzésből, vagy dicsőség, dicsőségvágyból. Ne a magunk hasznát keressük. És számomra ez nagyon, nekem is nagyon szólt, hogy, hogy mondtam azt az égevását a példabeszédből, hogy aki, aki másokat felüdít, az önmagát is fel fogja üdíteni, az önmaga is fel fog üdülni. És hogy ez mennyire igaz az életünkre. De ugye ebben meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy ha, ha nekem jó, ha nekem jó lesz, majd nekem meg lesz mindenem, ha minden úgy történik, hogy én akarom, majd akkor lesz öröm az életemben. Majd akkor leszek én ö, teljes. De, de mennyire másképp van igazából az ember megteremtve. Hogy Isten mennyire másképp találta ezt ki, hogyha mi például adunk, ha mi önzetlenek vagyunk, ami segítünk, ez fel fog emelni. Hogyha mi nem tartjuk vissza azt, amink van, ha mi, ha mi olyan emberekké válunk, akik, akik adnak, akik segítenek, akik önzetlenné válnak, akik mások felé szolgálnak, akkor mi magunk is fel fogunk frissülni, és mi magunkat is felüldítjük ezáltal. És ugye ez csak egy, a, a többi közül, a sok közül, amit itt látunk ebben a, ebben a levélben, hogy hogyan is tudunk, örülni, hogyan is lesz igazi öröm az életünkben. A harmadik rész első verse így hangzik, hogy egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Ez az, hogy egyébként az azt is jelenti, hogy végül, tehát olyan, mintha Pál már itt készülne befejezni ezt a levelet, pedig éppen csak a közepénél tart. De, de talán pár Isten lelke figyelmeztette még, hogy még, még tartodatok egy-két ötletet. Még van egy-két gondolat, amit le kellene jegyezned ennek a gyülekezetnek. És, és újra, sokat szóra ugye leírja, hogy örüljetek az Úrban. Hogy, és újra pár azt mondja, hogy srácok, engem ez, ez nem fáraszt, hogy, hogy újra ezt írom nektek. Ez szerintem nem ciki, ez nem baj, hogy én újra és újra figyelmeztetek benneteket, hogy örüljetek az Úrban. Hogy tudom, hogy eddig is már ebben a levélben többször olvastátok, és még fogjátok is, de engem ez nem fáraszt is benneteket, meg ez meg fog erősíteni, hogy az Úrban van az igazi örömünk. És azért fontos ez, mert ez fogja meghatározni az igazi örömet. Az emberek azt gondolják, hogy abban lesz öröm, abban van öröm, ha megszerzek dolgokat, ha birtoklok, ha úgy történik az életemben minden, ahogy azt én el terveztem, ahogy én azt megálmodtam, ahogy én ezt szeretném. És mi még, még hívőként is, ugye, sokszor így éljük az életünket, hogy így gondoljuk, hogy attól lesz majd örömöm, hogy én megálmodok valamit, elképzelek valamit, és majd, ha az beteljesül, ha az meglesz, akkor örömöm lesz. Vagy nézünk a helyzeteinkre, képességeinkre, körülményeinkre, és azt gondoljuk, ha majd ebben jobb leszek, jobb tanuló, jobb leszek a szakmámban, a munkámban, a családomban, vagy a képességeimben, vagy ha majd ebben jobb leszek, jobb lesz, változik, akkor majd örömöm lesz. És ugye hajlamosak vagyunk, hogy, hogy ezekből merítsük az erőt, hogy ettől várjuk az erőt. De Pál meg azt mondja, hogy az örömötök, filipiek, legyen az Úrban. Engem ez nem fáraszt, hogy újra meg újra leírom. Nem fáraszt, hogy újra és újra ezt kell mondanom. De az Úrban legyen az örömöd. Krisztusban talált meg az örömöt. És talán ez olyan, olyan sztereotípjának is hangzik már, nem? Hogy egy ilyen elcsépelt keresztény szövegnek, keresztény beszédnek, hogy igen, mindig ezt mondjuk, hogy az Úrban van az igazi öröm, hogy, hogy talán már itt is ezt sokszor hallottad tőlem, vagy mástól. Kicsit egy ilyen kísér lesz már egy ilyen frázis, hogy, hogy igen, ezt kell mondani, hogy hát igen, tudod, az igazi öröm az igazán csak Istenben található. És, és ugye szomorú, vagy sajnálatos az, amikor ide jutunk el, amikor, amikor, amikor ez már, ebben már nem hiszünk, vagy ez már úgy, az csak ah igen, persze, csak úgy mondjuk, hogy ezt kell mondani. De, de ha megnézzük ugye ezt a levelet, ha megnézzük ezt a filippi levelet, akkor látjuk, tudjuk, hogy Pál egy börtönből írja ezt a levelet. Hogy egy olyan helyről, ami, ami nem kellemes, egy olyan helyről, ahova mi nem vágyódunk, inkább is remélem, egy olyan helyről, amit, amit, amit senkinek nem kívánnánk. És úgy, hogy Pál ártatlan, ő nem csinált semmi rosszat, sőt, csak jót. És mégis börtönbe kellett mennie. És mégis Pál azt mondja, hogy az örömöm az az Úrban van. Hogy az örömöm az Krisztusban van. És nektek is itte, itt fog, ti is itt fogjátok ezt megtalálni. Tehát Pálnak ez nem csak egy ilyen pufogtatott duma volt, hogy na igen, ezt kell mondanom, ezt kell írnom, mert ilyenkor ezt szoktuk mondani keresztények, hogy az Úrban van az örömünk mert ő valóban ezt megtapasztalta. És, és tudod, hogyha ha úgy éljük az életünket, hogy, hogy attól várjuk az örömünket, amit mi elképzeltünk, amit mi megálmodtunk, és, és ugye, amikor nem történik ez meg, akkor eljuthatunk oda, hogy elkezdünk ugye, megkeményedni Isten felé, elkezdünk megkeseredni. Milyen mérgesek tudunk lenni nem egy helyzetre, Eltervezünk valamit, elgondoljuk, hogy hogy lesz. Elmentünk most fajtára, és már hetek óta néztem az időjárás időjárásjárás, hogy milyen idő lesz. Tavaly kifogtuk, 35 fok, a, egész délután strandoltunk, fú de jó, volt. Ugye a lányok nem tudtak lejönni velünk, mert szegény ki, a két nagyobbik, a hanna, panna, mert bárányhimlősek voltak, ugye nem tudtuk őket levinni, csak a katust nagyon élvezte, és, és most hát vártuk, hogy most mehetnek, nincs bárányhimlő, nem éljük, hogy vártuk, hogy ne legyen semmi, és akkor hát vártuk a jó időt, és már néztük, hogy na milyen idő lesz, apa milyen idő lesz, már ők is nézték .hú meg köpönyek meg, meg mindenhol megnézték mindent, hogy már, már ki vannak oktatva, és hát ugye láttuk, hogy hát ez nem a legjobb időjárás, és akkor olyan eső, meg 20 fok, meg nem tudom. És hát fürd, akkor ugye lesz. És mennyire, ugye mennyire csalódni tudunk. És hát főleg gyerekként, de felnőttként is nem. Hogy na, megyünk nyaralni, Hú, majd hogy lesz, mit fogunk csinálni. És nem úgy sikerül egy időjárás miatt. Vagy, de ugyanúgy az életedben van egy munkahely, vagy megismerkedsz valakivel, és csak egy csalódkazol benne, csalódsz benne, és... És nem jön az, amit vársz. Nem jön az az öröm, amit várnál, amit szeretnél ettől a helyzettől. És ott vagy benne, hogy elkezdünk így megkeserítni. Elkezdünk megszomorodni. És Isten felé is jön bennünk egy ilyen megkeseredés. Hogy, de Uram, miért? Miért, miért nincs ebben öröm? Miért, nem, miért van ez így? És ott van ez a csalódottság, ez a kicsi harag vagy megkeményedés az Isten felé. És hadd bátorítsalak arra, hogy, hogy ó, vagy vigyázz a szíved, vigyázzuk a szívünket. És azért, mert, mert ezekben a helyzetekben nem mindig e, fogunk örömet találni. Hogy bizony, lesznek olyan helyzetek, amikor, amikor csalatkozunk. De az igazi örömet az mindig az Úrban lesz. És, és hogyha egy picit is úgy érzed, hogy olyan keményezz meg az Úr felé, vagy van egy kis és keseredés Isten felé, hogy ah, ez most nem úgy jött ki, nem, nem úgy sikerült, akkor óvd meg a szívedet, vigyázz rá, és, és vizsgáld meg, újra meg újra. Mert e, Isten azt akarja, hogy az örömünk, az független legyen a körülményeinktől. Hogy lehet jó idő, vagy rossz idő, ugye szokták azt mondani, hogy a felhők fölött mindig süt <gül> és, és hogy igazából Isten mindig ott van velünk. Hogy a nap mindig ragyog ránk, csak nem mindig látjuk, nem mindig érezzük azt. És ugyanígy van Isten is mi felénk. Hogy Isten ugyanígy felette van az életünknek, ő ugyanígy ránk tekint, ugyanígy figyel minket, ugyanígy ránk akar ragyogni. Ezt valamikor megtapasztaljuk, de valamikor nem tapasztaljuk meg. Valamikor nagyon érezzük ezt, valamikor nem érezzük ezt. Valamikor nagyon meglátható, érezhető, hogy amikor égeti a nap a bőrünket, és van, amikor pedig nem. De a nap mindig ott van. Isten mindig ott van. És csak vannak körülmények, amik időnként változnak. De, de Isten ott van, és azt akarja, hogy az örömünk, az ő benne legyen. Hogy amikor eső van, amikor sötétség van, amikor nehéz van, amikor börtön van, akkor, akkor is őtől lefüggünk, és benne találjuk meg az örömet. És ez azért fontos, mert, mert ugye csalódni fogunk. Mert amikor elkezdünk a körülményekben bízni, reménykedni és örömet keresni, akkor, akkor mindig csalódni fogunk. Ez, ez annyira igaz az életünkre. És emlékszem, amikor, uh, amikor összeházasodtunk, úgy volt, hogy na, hú, fiatalként legyen feleség. Uh, megvan a feleség. Első pro projekt kipipálhatunk. És akkor, ó, oké, ott van a lakás, és kipipálva. Jöttek a gyerekek, kipipálva. És ugye valahogy az ember mindig várja, hogy na, majd, ha az meg lesz, és lakás, jöttek a gyerekek, fú, olyan jó lenne mondjuk egy kertesház. És akkor kertesház. És vagy olyan jó lenne egy autó. Na, autónk lett, de olyan jó lenne egy nagyobb autó. Olyan jó lenne egy jobb autó. És akkor mindig valahogy ugye vágyódunk. Akarunk többet, meg többet. És amikor megkapjuk, vagy megkapjuk, vagy nem, de amikor dolgokat megkapunk, vagy meg lesz, akkor, akkor ott van, élvezzük egy ideig, de aztán puff, mindig, mindig akarunk tovább menni is. És, és ugye nem elég itt meg igazán. Ugye ez ugyanígy van a házasságban is, hogy, hogy ott van a feleségem, és összeházasodtunk, de az igazi örömöm, az igazi öröm az mindig Jézusban lesz hogy azt a fajta örömet azt senki nem tudja megadni, csak Jézus egyedül. A kapcsolatok sem nagyon fontos, nagyon lényeges, hogy van feleségem, hogy, hogy vannak barátaink, de az igazi öröm, az Jézusban van. És ugye csak bele gondolok a 13 évat, hogy hányszor vitatkoztunk, most nem voltunk a konferencián, és így beszélgettünk, meg, meg voltak ilyen külön férfi-női alkalmak, és akkor ö, olyan vicces volt, így mondták ö, tanítók, hogy na, és akkor, mikor vannak ugye, konfliktusok a házasságban, na, ilyenkor, amikor hazamész, akkor meg van ágyazva a nappaliba. <gül> és, ö, és ugye ez tényleg annyira igaz, hogy nem csak én aludtam a nappaliba, ö, úgy látszik. <gül> és, hát, de azért, mert ugye lesznek ilyen harcok ebben, és, és az igazi öröm tényleg Krisztusban van. És, és hogy attól vádnám, attól a házasságtól, a kapcsolattól, vagy, vagy bármi mástól, barátságoktól az igazi örömöt, akkor csalódni fogok. És ezért Pál erre bátorítja ezeket az embereket, hogy ez Úrban legyen az örömöt egyedül. Olvassuk a második verset. Ovakodjatok a kutyáktól, ovakodjatok a gonosz munkásoktól, ovakodjatok a megmetéltektől. A zsidók nevezték úgy a pogányokat, hogy, hogy ö, kutyák. Kutyáknak becézték őket. És Pálámos visszafordítja ezt a júdeistákra, azokra az emberekre, ők azok voltak, akik azt hirdették, hogy Jézusnak a keresztje, az nem elég a megváltáshoz, nem elég a teljes élethez, az örömteli élethez, hanem ahhoz hozzá kell tenni még a mózesi tradíciókat, szokásokat, ünnepeket, áldozatokat, stb. stb. És az alapján kell élni az életeket. Spán azt mondja ezek az emberekre, hogy, hogy ezek kutyák, és hogy ovak ovak ovakodjatok tőlük, és forduljatok el, hogy meneküljetek ezektől az emberektől. Nem túl szép bókász, Hát itt nem olyan kutyákról van szó, amiket ilyen kis ölepeket látsz a ugye? Igen. Nekem az se túl nagy bukás, nem olyan vagy, mint egy Inkább nem tudom, hogy legyek egy Bernát hegyi, vagy nem tudom, német az a kutya. Bár én szeretem a tacsikat is, az ilyen kis, kis kutyákat, közül az a, az, a, az a favorit, de azért inkább azok a nagyobb fajták. Meg hát ugye a macskák. Tehát a macskák, ugye, tappancs az kikerülhetetlen tényező. Most ott van ez tergomba egyébként. És. Tehát itt nem egy ilyen kis ölepről van szó, hanem itt ezekről a vad kóbor kutyákról van szó, akiket senki nem kedvel. Még a természet és az állatvédők sem szerintem, amikor kedvetik őket, akkor biztos nem. Tehát olyan úgy ír ezekről, akik, akikről. Ittől távol kell tartani magunkat. És azért, mert ezek az emberek, azok, akik jártak Pál után, ugye Pál alapított egy gyülekezetet, ezek az emberek megmentek mentek utána. És amit Pál megalapozott, és elkezdte, azok mentek, és elkezdtek hozzátenni az evangélium üzenetéhez. Elkezdték azt mondani, hogy jó, jó, amit ez a Pál mond, de még ezt is ezt kell tenni. És amikor azt hallod valahol, hogy ilyen hisz, higgy, higgy Jézusban, higgy az ő megváltásában, az, hogy a kereszten meghat a bűneidért, de, amikor ezt hallod, hogy de, na, gyorsan fogd be a füledet, és fordulj, hát, és fus, fus, fus, amilyen messzire csak tudsz. Mert nincs de. Vagy itt látjuk később mindjárt, hogy a kilencedik verstől, hogy, hogy hitáltal van az üdvösségünk, és ezek az emberek pedig ezt szedték szét, ezt az üzenetet. És azért, mert azért fogják elvenni, azért fogja ez az üzenet elvenni az örömödet. Mert ez arról szól, hogy neked mit kell tenned az Istennel való kapcsolatodban. És nem arról, hogy Isten mit tett érted. És azt fogják tanítani, hogy neked valamit el kell érned. Neked valami ennél kell, hogy te, tegyél valamit. Ugye a Mózesi Törvény, ez erről szólt, több mint 600 törvény. Felkeltek, és onnantól kezdve csak a szabályok szerint éltek. Hogy mostnak meg a kezedet, hogyan öltözél, hogyan járj, mit egyél, hogy viselkedj, és, és mindenre megvolt, ugye, hogy hogyan viselkedj az utcán, kire ne néz, kivel ne legyél, kihez ne menj be, Mit vehetsz meg a piac? mit érinthetsz meg, és csak a törvények a törvények. Van egy ilyen könyvem, hogy érdekel, nagyon szívesen kölcsön adom, de csak kölcsön. Az a címe, hogy zsidó szokásokat, törvények, nem tudom. Hát nagyon érdekes dolgok vannak benne leírva, hogy milyen elképzelhető szabályokat, törvényeket találtak ki, és milyen szigorúan tudnak élni, még ma is. Pár hónapban beszéltünk erről, hogy, hogy ugye liftet nem használnak szombatnapon, elektromosságot, stb. És, és a el, és ez arról szól, hogy mit tegyél te. És azt mondják, hogy mit tegyél te, hogy eljuss a teljességig, hogy eljuss ebbe az örömbe, hogy Isten elfogadjon téged. És ez azon alapszik, hogy az ember mit tesz. Hogy az ember mit tesz. És ugye azt mondják, hogy neked el kell jutnod erre az érettségre, erre a valamilyen magasabb szintre. És ugye akkoriban az emberek, az nagyon jól nézett ki, amikor például az emberek így ilyen gyötörték magukat. Tehát én az Úrért szenvedek, mi szoktuk mi is ezt viccesen mondani, amikor mondjuk kinnölünk valahol a tengerparton, vagy nem tudom, a medenceparton most vajta, hogy szenvedünk az Úrért. És de ezek az emberek ezt... Szenvedünk az Úrért, és akkor ilyen uh, kimondott nehézségekbe belementek, hogy ők, ők, ők bőjtöltek. Pedig is azt mondta, hogy amikor bőjtölsz, hogy az ne látszódjék rajtad. És, és az, attól próbáltak ők szentéválni vagy különlegesebbé válni, hogy, hogy gyötörték akár a testüket, a lelküket, az életüket, hogy, hogy azt gondolták, hogy ez lesz, ami, amitől ők különlegesebbek vagy jobbak lesznek. És ezeket mutatták fel Istennek, hogy nézd, Istenem, én mit teszek. És amikor elkezdődött az egyház, és ha olvasod az egyház történelmet, akkor ott az elején, az pár tazas években nagyon fúri emberek voltak. Volt az ilyen az oszlopos Simon, azt hiszem volt egy ilyen figura, aki ilyen oszlopon volt. Az, igen, az az zapcset. Ez egy ficka, az jön, az oszlopon. Nem tudom, nem bíranyoszlopon, mert még ez nem volt. De valami oszlopon fencsücsült, és sütette magát, és, és akkor ilyen felvágta a kezét, és akkor kukacokat tett bele, hogy na, egyétek, ez a... nem tudom, volt valami szövegy erre. Tehát ilyen nagyon furi dolog. és akkor volt egy másik, aki meg ilyen kis dobozba, vagy ilyen ketrecbe él, de ilyen teljesen összegörnyedve, és akkor ilyen hónapokig, évekig ott voltak, és azt gondoltam, hogy ez, a, ez kell tenniük Istenért. Ettől lesznek ők különlegesebbek. És az a baj volt, hogy a mindenkornak megvannak ezek a, a, a, az emberei, akik, akikre Pál azt mondja, hogy ovakodjatok tőlük. Akikre Pál ma is azt mondaná, hogy ezek igazából kutyák. Hogy olyanok, akiktől tartsd távol az életedet. És hogy kik azok? És azok, akik bonyolítani akarják, vagy bonyolultá akarják tenni az Istennel való kapcsolatunkat. Miről szól az evangélium? Isten elküldte az ő egyszülött fiát. Jézus eljött, meghalt mi bűneinkért. És aki hisz ő benne, az megbenekül. Ugye ez az evangélium üzenete. Ez az evangélium. És hogy bárki vagy, Jöhetsz Istenhez. Nem kell előtte semmit tenned, nem kell valamivé válnod, gyere őhozzá. Ő az, aki megbocsátja a bűnödet, ő az, aki megtisztít, ő az, aki új életet ad, ő az, aki a lelkét adja beléd, mindent ugye ő tesz. Mi, mi részünk ebben, hogy mi ezt hittel elfogadjuk, hogy hitben belelépjünk ebbe a szövetségbe. Hogy Isten felkínálja, én elfogadom. Isten odaadja, én ezt átveszem. Isten azt mondja, hogy tessék ez a tiéd, én meg élek ebben. És ennyi. És én és mindazok, akik ezzel ellen mennek, akik, akik ezt az evangéliumot megmásítják, Pál azt mondja ezekre, hogy, hogy ezek kutyák. És, és az ott az Istennel való kapcsolatunk azért nagyon egyszerű. És nagyon megérthető, vagy nagyon egyszerűen gyakorolható. Nem kell valamit megtenned, nem kell felülni egy oszlopra, vagy beleülni egy ketrecbe, vagy valamit tenned, hogy Isten meghallgassa az imádat. Nem kell felmászni egyik templomnak, vagy egyik hegynek sem a tetejére, a térdeiden, hogy Isten elfogadjon téged. Hogy megbocsássa a te bűneidet. Nem kell vezekelnünk. Nem kell valamit jóvá tennünk, hanem egyszerűen csak hitben elindulni, hitben közeledni Istenhez. És ez elég neki. És, és amikor ma azt hallod, hogy vágy ilyennél, hogy meritkezd be így, töltekezd be amúgy, védj vértakodban valamilyen tudást, szerezmek meg valamit, járjál valahova, végezzel egy tanfolyamot, vagy én nem tudom mit, akkor egyszerűen csak fussjál onnan, mint ahogy József elfutott. És azért, mert ez el fogja venni az örömedet. Én annyira élvezem ezt, nem, hogy összejövünk, ilyenkor vasárnap, pénteken, dumcsizunk egy picikét, éneklünk, bibliázunk együtt, nézzük az igét, és utána közösségben vagyunk, és ez annyira jó, annyira egyszerű, hogy nem kell túlbonyítani, nem kell azt mondani, hogy gyere ilyen ruhába, Énekelj egy kicsit másképp, Jaj, ez kicsit hamis volt ott abban, nem tudom, ott a hátsó sorban, a balra az a, az a fickó, vagy az a nő, ám, és olyan kis falsó éneket, ez így nem jó, mert az Isten nem fogadja ezt el. És egyébként ne, nem, nem mosolyogja ennyit, tudod, és meg kéne már változnod, egy kicsit komolyabbak lennének már ezek a fiatalok, komolyan. És hát miért nem jött ő ma egy De nem, ez annyira... Bátorító. És hazaérsz, és azt mondod, hogy én most olvasom a Bibliát. Hazaérek, és azt mondod, hogy én, én most imádkozok, és, és én most éneklek az Úrnak. És bárhol vagy, bármit csinálsz éppen, akkor felemelheted a hangodat, és, és dicsőítheted Isten, és közösségbe lehetsz vele. Nem kell elmenni ide, vagy oda, nem kell valakit megkérni, egy másik embert, hogy segíts már nekem, hogy is tehez közelebb kerüljek. Hanem ott vagy te, és az Úr, és az elég. És mehetünk, és mennyire jó ez, hogy ennyire egyszerű, hogy ennyire közel lehetünk Istenhez. És ne, ne engedd, hogy, hogy ez egy közéd is, Isten közé álljon, bármi más is. A zsidóknak több mint 600 törvényük volt. Jézus azt mondta, hogy szeresd Istent, és szeresd a fele barátodat. Ezt nem nehéz megérteni. És ez erről szól, hogy szeretjük Istent. És nem tudom, ki mondta talán, azt hiszi Szent Ferenc, hogy nem tudom, nem akarok. De valaki mondta, hogy szeresd Istent, és tégy, amit akarsz. De igazából ennyire egyszerű, hogy szeresd Istent. Hogy szeressük Istent is, és úgy fogunk élni, ahogy, ha szeretjük Istent, ahogy az neki kedves. Mert úgy akarunk élni majd akkor, ha szeretjük őt. És, és ugye azért, mert az én kapcsolatom, az én kapcsolatom Jézussal azon alapszik, amit ő tett, és nem az, amit én teszek. És ugye ebben van öröm. Mert ha arra nézek, amit én tudok tenni, akkor nem lesz. Mert én mit tudok tenni? Hát én nagyon gyakran elrontom a dolgokat. Én nagyon gyakran nem vagyok kitartó. Én nagyon gyakran elfejtek dolgokat. És elfátkezek Istenről. És hálátlan vagyok. És jaj, már megint nem tettem ezt meg. Hú, már megint mit csináltam? Már megint hogy beszéltem? Milyen volt a szívem? Ah, elbuktam uram. Ugye, ha ezen alapszik a kapcsolatunk, hogy én mit tudok tenni, vagy én milyen vagyok, akkor el lesz, elvesz az örömöm. Mert ha én, én folyamatosan erre néznék, akkor sehol nem lennék. Akkor csak vágostam magamat, hogy ütögetni, hogy milyen rossz vagyok. Én nem értemlem meg, én nem értemlem. De a helyet arra nézek, hogy Jézus mit tett. És Jézus meg mit tett? Nézd, ő meghalt értem a kereszten. Ő meghalt, ő megszabadított az én bűneimből. És azt mondja, hogy én szeretlek örökké való szeretettel. Egy feltétel nélküli szeretettel. És nézd, én akarom az életedet, én meg akarlak változtatni. Gyerek, kövess engem. Adom a szent lelkemet veléd. És ő fel, fog vezetni. Ő, ő tanít téged. Itt az ige. Kutasd, és én szólok abból. Gyere, egyszerűen csak lépj, járj velem lépésről lépésre. Én majd mindent teszek, én mindent csinálok. de csak kövess, ugye? Mi vagyunk a kis bárányok, akik megyünk a pásztorunk után. Megyünk Jézus után. És, és nem arra megyünk, amerre én gondolom. Mert az tudom, hogy nem lesz jó. És nem is arra megyek, amerre a többi bárány. Nem a pásztor után. Ő vezet engem, lépésről lépésre. És ebbe ott van az öröm. Mert ebbe tapasztalom meg, lépésről lépésre, hogy, hogy milyen jó dolgokat tesz az Úr. Hogy miket készít. Ugye ő azt mondja, hogy, hogy füves legelőkre vezet minket. Hűs vízforrásokhoz. Ahol megelégedünk, ahol felfrissülünk. Ő az a pásztor, aki, aki megóv minket. Aki befekszik a, az ajtóba, és vigyázz rám. Ő a jó pásztorom, hogy olvassuk azt a János evangéliumába, aki az életét adja a juhaiért. És ugye ő nem egy béres, aki, aki csak felfogadnak, és itt nem érdekel, hogy mi lesz vele. Nem. A tulajdona vagyunk. És azt mondja, hogy én, én szeretem ezeket, és én megóvom, én vezetem őket. És ezek a bárányok, ezek örvendezni fognak. Ebben öröm van. Van egy jó pásztorom, és megyek utána, és... Jó kaját fogok ma is kapni. És hú, az a forrás, ahol tegnap voltunk. És megyünk oda megint. És ebben öröm van. És békesség, mert ott van az ajtóban. És vigyázz ránk. Tehát ne bonyolítsd ezt túl. És ne engedd, hogy emberek elhitessék. Hogy oda jöjjenek Isten és közét, Hanem csak legyél vele. Olvasjuk a harmadik verset. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. És nagyon szeretem azt pápa, hogy ő nagyon keményen tud fogalmazni. De, de igazából nagyon az idejébe teszi, nagyon jókor teszi ezt. Hogy ebben nincs semmilyen hivalkodás, vagy na, én vagyok a nagy, nagy pálapostól. Hogy pál nem úgy teszi ezt, hogy mi vagyunk a jobb, aki meg nem. Hanem, hanem úgy teszi ezt, hogy, hogy odaszúr, de, de hogy olyan elgondolkodtatóvá teszi ezt szerintem. Hogy ti azt mondjátok, hogy ti vagytok az igazi éltek, az igazi választott nép. És azt mondja, pál, nem. Mi vagyunk azok. Azért, mert mi léletben járunk. És, és el tudom képzelni, ugye, hogy Pára, hogy mennyire mérgesek lettek, épp ezért ezek az emberek. Azok a zsidók, azok a judeisták, akik mentek utána, és, és próbálták nehézé tenni Pának az életét, a szolgálatát, és keresztbe tenni neki lépte nyomon, és Pára Pá meg így pif, oda csap nekik, hogy a, ezt gondoljátok, hogy ti vagytok? Nem igazából mi vagyunk. És most ebben nem, nincs ebben dicsekedés, nincs ebben hivalkodás, hanem éppen szerintem egy ilyen nagyon jó figyelmeztetés nekik, hogy gondolkozzanak el ezen. És, és azért, mert ezek az emberek csak ilyen külsőleg közeledtek Istenhez. Ezek a júdeisták abban reménykedtek, amiket ők, tetnek, ők tesznek, amiket ők érnek el. De azt látjuk az evangéliumokban is, hogy, hogy ezek a fajta emberek, ugye ezeknek az embereknek a szíve távol volt Istentől. Ezeknek, ezeket az embereket nem Isten lelke vezette. Meg volt a külsőség, megtették a vallásos cselekedeteiket, a hagyományaikat, amiket ők kitaláltak, és azokhoz ők nagyon szigorúan ragaszkodtak. De a szívük, az távol volt Istentől. És, csak, és nem engedték, hogy Isten vezesse őket. És tudod, a mi életünkben épp ez a nagy különbség, hogy engedjük, hogy ő vezesse minket. Hogy Uram, de mi ezt így csináltuk. Mi van, hogy én ezt másképp akarom? De Uram, én ezt így szeretném. De nézd, hogy meg erre vezetlek, és ebben lesz az áldás. És ez az, amihez ezek az emberek, ugye, nem. ezek, amiből az ettől elfordultak ezek az emberek. És amióta itt vagyunk Győrben, ez az, a, ez az a különlegesség, amit így látok, hogy, hogy Isten csak így napról napra víz bele ilyen helyzetekbe. Hogy felkelünk, nem tudjuk, hogy mi lesz. De Isten valahogy mindig betölti a napunkat, hogy, hogy víz helyzetekbe, találkozunk emberekkel, jönnek emberek, találkozhatunk, tanítványozhatunk, beszélhetünk Jézusról. És néha csak úgy batobbannak, szinte csak úgy, hopp, ez ki volt. Itt volt, elmentünk. <gül> És hogy Isten hozta, Isten használt. És ez az, ami nagyon, nagyon különlegessé teszi ezt. És azért, mert ugye nem avval foglalkozunk, hogy mi mit teszünk, hanem akarunk lenni Isten tervében. Hogy Isten mit vezet, mire vezet. Hogy Istennek mi a terve. Akár a mai napra. És hogy lenni így, vagy élni így, hogy Oram, mit akarsz mára? Mi az, amit te tervezel? És tudod, egy hatalmas lehetőségek vannak előttünk, hogy egy, megmaradni ebben az egyszerűségben. Hogy nem kell túl bonyolítani, hogy, hogy hogyan keressem az Urat. Hogy hova menjek föl, vagy hova menjek le. Fognak a pikkelyárat, ezt olvasd. Nyisd meg a szívedet, és imádkozz, és keresd Istent és mit szólni fog? Te nem szólni, akkor olvasd, addig még nem szól. De ő szólni fog, mert ő akar. És, és nem kell ezt túl bonyolítani. Isten lelke vezetni fog bennünket. És hogyha ha, ha ebben bízunk, és nem a mi képességeinkben, nem abban dicsekszünk, hogy mi mit tudunk tenni, akkor ez működni fog. És az volt a baj ezekkel az emberekkel, hogy ők ezzel dicsekedtek, vagy ezzel hivalkodtak. De azt mondja itt a harmadik versnek a végén, hogy, hogy mi Krisztus, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Hogy így jelni, hogy ami történik, ami van velem, és az, az nem én vagyok, az nem az én érdemem, hanem Istené. És hogy Isten itt munkálkodik közöttünk, az nem, nem az én érdeme. Az egyikünk érdeme sem, az Isten érdeme. Mi csak itt vagyunk és engedelmeskedünk ebben. Mi csak így belelépünk ebben. Hogy jönnek, hogy emberek megtérnek. Ez tök jó. Isten munkálkodik. Kinek az érdeme vagy ki? Hogy csináltad ezt? Christopher, hogy hitted az anyukádat? Mondj valami jó módszert erre. Robi. Hogy hitted a Robit? Azt mondtad neki, hogy? Nincs. Nincs módszer. Imádkoztunk, elhívtuk, itt vagyunk, és ennyi, és csináljuk. És Isten meg munkálkodik. Írjünk egy könyvet ebből. Nem kell, mert Isten munkálkodik. Egyszerűen csak menni ebben, és nem, abban ma, nem bennem magamba bízni, hogy én az évek alatt mennyi ismeretet, tudást szereztem, vagy szedtem fel hanem Istenem, ma mit akarsz? Mert lehet, hogy az előzőek már nem fognak érni semmit. Olvassuk a negyedik verset. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodik, bizakodhat, én még inkább. Hát ha valakinek, akkor Pálnak valóban lett volna miben bíznia. Pál egy elképesztő figura. És mi hozzá képes tényleg senkit nem akarok megbántani, de még nagyon hátul járnák a sorban. Ő meg nagyon-nagyon elől. Tehát ő meg nagyon-nagyon elő. Pál, Pálnak lett volna oka, hogy dicsekedjen, hogy bizakodjon. Hogy nézzétek én ki vagyok. Nézzétek én, mit tettem. Pál, és azt mondja, hogy figyeljetek, ti dicsekedtek, hogy megint egy ilyen kis oda esít. Így dicsekedtek, srácok? Hát kik vagytok? hogy gyertek, akkor nézzük meg. Nézzük meg, hogy te mivel és én mivel dicsekedhetnék is, vagy mivel nem dicsekszem. És ezt olvassuk az ötödik és a hatodik versben. Nyolcadik napon metéltek körül, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, Héber a Héberek közül, a törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából, Egyház üldözője a törvényben követett igazság szempontjából fethetetlen voltam. Pál egy tökéletes jelölt. Olyan eredményei vannak, amit mindenki így, így lecsücsül. Mint amikor egy sportról elkezdik sorolni. Öt olimpiai bajnok, vagy ötszörös bajnok, négyszeres világbajnok, és nem tudom hányszoros. Európa bajnok, és magyar bajnok, és ilyen bajnok, és ilyen címek, meg sportszerű, meg, fú, meg minden volt már. Ugye csak így nézzük, hogy hát ezt senki nem tudja utolérni, senki nem tud ilyen lenni. És Pál ilyen volt, olyan rangja volt, vagy olyan dolgokat ért el, vagy, vagy egyszerűen csak lett az övé a születése miatt, hogy egyszerűen senki nem ért a nyomában. Ugye egy, egy olyan családból származott, ami egy fariz, farizeusi család hogy az apja is az volt, ezt máshol olvashatjuk. Ő Benjamin törzséből való volt. Uh, abból a törzsből, aki egyedül hűséges maradt Dávid házához, amikor, az, amikor Izrael ketté szakadt. Ő a törvény tekintetében mindent megtett. Ő, ő tizedet adott, ő ünnepre járt, ő megtette az áldozatokat, ő mindent, mindent megtette, ahogy kellett. Ugye olyan tanárai voltak, hogy egy Gamáliel lábánál növekedett fel talán az abcsebe, hogy nem tudom pontosan, hát, hogy a korintusi levő, most nem tudom hol mondja. Tehát, egyszerűen tudod, a legjobb egyetemeken járt. A legjobb tanárai voltak. A legjobb felmenői voltak. Mindenből a legjobb. És ő ezt csinálta. És ő ezt nagyon komolyan gondolta. Ő a törvény szempontjából, a törvény tekintetében tényleg egy hibátlan, egy elképesztő ember. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak hibái vagy bűnei. Vagy ő nem, nem tett bűnt, de hogy, hogy ő ezekben ő úgy járt mindenben, nagyon pontosan, megtett mindent. Ott volt, nem késett, megcsinálta, úgy öltözött föl, úgy mosakodott kezet, úgy evett. Mindent úgy, pontosan, ahogy kell. Mivel disekedtek akkor, mondja Pál. Na, gyertek akkor, hasonlítsuk már össze egy picit. Hát én egyedül többet érek, mint ti együttvéve, mondhatta nekik. De sehol nem vagytok hozzám képest. De mit tudják utána Pál a 7.-8. versben? Sőt, most is ká, ellenben, 7. verstől ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus és az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őért a kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Mi a mi erre pál a válasza? Na, ti dicsekedtek ezzel. Én dicsekedhetnék, bár nem teszem ezt meg. Azt mondja Pál, hogy, hogy mindaz, ami, ami régen volt, mindaz, ami, ami a, mindaz ami, amit régen tettem, amit régen megszereztem, Azt mondja Pál erre, hogy mindaz, amit régen tettem, mind amit megszereztem, az a szó, amit egyébként itt Pál használ erre, hogy szemétnek, szemétnek ítélek. Ez sem mondjuk egy gyenge kifejezés már, de talán a, akik fordították, azt mondták, hogy hát mégis ilyen keményen ne fogalmazzok, ilyen, ilyen szigorúan, mert amit Pál ír, az egy ürüléket jelent. Trágyát, akit. Azt jelenti, hogy mindezt kakinak ítélem. Mindez egy, egy nagy kupac trágya, hogy nem ér semmit. Azzal, amiben így beszökszek, azzal, amit én, amivel így, remé, így reménykedek, amiket én elértem, azt én eldobom. A szemétnek ítélem azért, hogy Krisztus megnyerje. És tudod? amit Pál elért, ami volt Pálnak régen az életében, és, és ugye Pál nem csak arról beszél, ami a régi életében, Krisztus előtti életében elért, hogy azt, azt ítéli kárnak és szemétnek, hanem az mondja, hogy most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Tehát a mostani dolgokat is, amit most elértem, Pál azt mondja, hogy én most sem dicsekszik azzal, ugye a korintusi levélben ír erről. Milyen érdekes, hogy ezt többször is feljön, látod, hogy az emberek valahogy jöttek, és, és újból feljöttek ezzel, hogy én mit tettem, én mit értem el. És akkor Pál ott is azt mondja nekik, hogy nézzétek meg, milyen az életem. Hogy milyen, miket szenvedtem. De azt mondja, hogy én nem ezekkel dicsekszem, hanem Jézus Krisztus keresztjével. És hogy itt is erről beszél, Pál, hogy ahogy, amit most elértem, hogy hány gyülekezetet alapítottam, hány embert ért meg rajtam keresztül, hogy Isten mire használt engem, hogy én apustól vagyok. azt mondja, hogy engem ezt nem érdekel. Egy valami érdekel. Egy valami, ami fontos. Egy valami, ami lényeges. Hogy Krisztust megismerjem. Hogy ővele járjak. Azt mondja itt a nyolcadik versben, hogy hogy az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ez mondja, Jézus megismerését nem lehet összehasonlítani semmivel. Hogy ő az enyém, hogy én őt ismerhetem, hogy én vele járhatok, ahhoz, ahhoz semmi nem mérhető. Ahhoz nem lehet semmit hozzáadni, hogy hasonlítani. Az, amit én elértem, azok a sikereim, azok a győzelmeim, azok a nagy dolgok, azok mind-mind igazából Jézushoz képest szemét, trágyak. És nem dicsekszem vele, és nem foglalkozom vele. És tudod, épp ezért ez a fontos, hogy mi van ma, hogy mi volt tavaly, mi volt tegnap, mi volt régen az életedben, mit értél el. Egyrészt, hogy milyen kudárcaid és bűneid voltak, és te megbocsájtottál. Hogy milyen sikereid voltak, milyen győzelmeid voltak, hogy mit értél el, igazából az sem számít. Hanem az számít, hogy mi van ma. Hogy ne abból éljünk, hogy mi volt régen. Ne azzal dicsekedjünk, hogy hú, én képzeld el, 5 héttel ezelőtt olyannak csináltam, hogy kimentem és megtértek a rába parton, és mi van most? Hát egy kicsit berúgtam, meg kicsit És mit csinálsz most? Akkor nem élhetsz. Ez nem lehet, az nem, nem, nem elég. Nem arról van szó, hogy akkor mit tett, és akkor is van vége. Hanem ma is Istent ismerni, megkeresni őt, és, és így élni páratlan nagyságáért. Az, is, az, ura, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Hogy ez semmivel nem felcserélhető. És hogyha ne, ne arról szóljon a mi életünk, vagy a mi bizonságtevésünk. Na, mi milyen nagyszerűek vagyunk. Hanem arról, hogy Isten milyen nagyszerű. És ugye nincs ennél jobb Istent ismerni. Ővele járni. És tudod, amikor Ő vele jársz, ha Őt követed, akkor jó, akkor fognak dolgok történni az életünkben, amik én nagyon különlegesek. Hogy emberek megtérnek, Isten használ mentünket a mások életében, visz minket ilyen nagy kalandokba, de, de, nem, de nem ez a cél, hanem az, hogy Őt megismerjük. Ugye nem ezt fog megelégíteni, hanem az, hogy Őt megismerjük. Le voltunk egy nagyszerű hét, hétán mögöttünk fajtán. Ma voltunk Esztergomba, szolgáltunk, ma itt vagyunk. Ez fog megelégíteni. Ha nincs Jézus, ha nincs benne Isten, akkor az egész nem fog érni semmit. És, és hogy őt ismert, vele jár, őt kövessük. És ennél jobb nincsen, amikor közelhetünk Istenhez, amikor hallhatjuk a hangját, amikor járhatunk vele, vagy sétálhatunk vele a hűvös alkonyatban. S fejezzük be a 9-től 11-ig. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusban betett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést hasonlóval lévén az ő halálához. Hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Ahogy már utaltam erre, hogy nincsen saját igazságunk a törvény alapján, hanem Krisztusban, Krisztusban tehát hit hitáltal van igazságom. Ugye az ő igazságát kaptam meg, Jézus igazságát kapjuk meg hit alapján. És, és én nem lesz másban, nem tudjuk mi magunk megváltani magunkat. Nem tudjuk mi magunkat igazszel tenni. És van egy ilyen története, egy kitalált történet erről, hogy volt egy szegény lány, aki nagyon kemény munka árán bejutott egy igen jó nevű iskolába. És amikor elérkezett a barlagási ünnepségnek, vagy a, a... Igen, ez az ünnepség, akkor szeretett volna egy nagyon különleges, egy új ruhát az ünnepségre. Ugye a többi lány is megkapta ezt a szép ruhát, ő is nagyon szerette volna. De mivel nagyon szegény volt, és nem volt pénze, ezért szerzett egy ruhamintát, egy szabás mintát, és vett hozzá olcsó anyagot, és annak ellenére, hogy nem volt gyakorlata, ebben a szabás mégis lépésről lépésre követte az utasításokat, és kiszabta a ruhát, és elkészítette azt magának. De ugye mivel tapasztalatlan volt, ugye az illesztések nem mindig voltak pontosak, ugye számtalan szót szétszett, aztán újból és újból összerakta a ruhát, visszabontotta, aztán újról megvolta, aztán végül ugye sikerült a munkát befejeznie. Felvette az elkészült ruhát, kiment a többi lányhoz a kollégiumba, és mondta nekik, hogy hát nézzétek az én új ruhámat. Ugye, ezt, fogja, ezt fogom felvenni a ballagásra. Ránéztek udvariasan, mosolyogtak, megdicsérték, ugye így kell tenni, ilyenkor. megdicsérték, hogy milyen szép, de valójában ugye ez a, ré, ez a ruha egyáltalán nem volt szép. A következő pillanatban egy nagyon gazdag hölgy, idős hölgy lépett be a teremben, és ezt az ifjú hölgyet szerette volna magával hívni, és el is hívta, a járatnál az a ház előtt ott állt egy hatalmas limuzin beültette, egy sofőr vezette, együtt elmentek egy nagyon drága divatsalomba és miután leültek, megnézték a modelleket, ahogy jöttek is mutatták a legutolsó divat szerinti ruhákat. Végül belépett egy modell egy gyönyörű elbűvölő ruhában, én ezt annyira nem tudom elképzelni, de biztos a lányok, igen. Tehát az álmai, meglátta a lány az álmai ruháit. Gyönyörű volt, olyan, amilyet szeretett volna mindig. A lányunk kéntelenül is felsóhajtott, hogy milyen gyönyörű ez a ruha. Ez az idős hölgy észrevette ezt, közelebb hívta a modellt, jól megvizsgálták a ruhát. És amint pörgött forgott a ruhában ez a modell, előttük meglátta az árcédulán, ezt a, ennek a ruhának az árát. Több tízezer dollár volt rajta. És azt gondolta magában, hogy te jó ég, hát ezt nem hiszem, hogy én valahogy is meg tudnám fizetni, hiszen soha nem lesz ennyi fényzem. A hölgy észrevette, hogy tetszik ez a ruha a lánynak, kérte az eladót, hogy csomagolják össze, és vigyék ki a kocsihoz. Visszaérkeztek a kollégiumba, kihalolt a kocsiból, átadta ennek a lánynak ezt a ruhát, és azt mondta, Remélem, hogy jól fog szórakozni a ballagási bárodon. A lány felment a szobájában, felvette a ruhát, amely tökéletesen állt rajta. Kiment a többiekhez, és mindenki felhördült, hogy a gyönyörű ruha láttán. És mondta mindenkinek, hogy nézzétek a ballagási ruhámat. Ez már nem az én kezeim munkája, hanem olyan valamit én magamnak soha nem tudtam volna megcsinálni, vagy megszerezni. És ugye ez az a kegyelmi ajándék. Ez az, amit Jézustól megkaptunk hogy äh, amit is soha nem tudtunk volna megszerezni. Mi az ő igazságába vagyunk öltözve, öltöztetve. Egy olyan ruhába, amit nem mi készítettünk, amit nem mi fizettünk meg, amit nem is tudtunk volna elkészíteni, és nem is tudtunk volna kifizetni. És Isten azt mondja, hogy ez a tiéd. És itt Pál erről beszél, hogy mi ezt ugye hit alapján kapjuk meg, elfogadjuk. És... És ebben ott lesz az öröm, amikor mi ebben járunk. És utána Pál beszél a feltámadásról, a haláról a szenvedésről. És tudod, igen, az életünkben vannak nehéz dolgok. Van szenvedés, de van feltámadás. És mi inkább ugye a feltámadás erejét szeretnénk ebből megtapasztalni. Istennek az erejét, a hatalmát, a csodákat, hogy ő használ, hogy munkálkodik. De a feltámadás előtt mindig ott van a kereszt, mindig ott van a meghalás. És Jézus arra hívta a tanítványait is, hogy, hogy vegyék fel a keresztet, hogy halljanak meg önmagukba, önmaguknak. És sokszor meg kell hallnunk, sokszor lesznek az életünkben nehézségek, fájdalmas dolgok. De ahogy már mondtam is, hogy maga ez a levél is hogyan születik, ugye a börtönben. Egy olyan helyen, ahova nem vágyódunk, egy olyan helyen, amit nem szeretnénk. De Isten oda vitte Pát, és elképesztő mély, elképesztő különleges dolgokat ír le itt pár Olyanokat, amiket rengetegszer idézünk. Amire rengetegszer visszautalunk. Más bibliaórákon, más könyveken keresztül, vagy egy-egy beszélgetésen keresztül. Vagy akkor, amikor hirdetjük az evangéliumot. És hogyan születik ez meg? A börtönben. Olyan nehézségben, a prés alatt. És ne félj ezektől a nehézségektől, mert, mert Isten a tiéd, te az övé vagy, és jó tervezett veled. És amikor ebben vagyunk, ebben a nehézségben, ebben a présben, a mi börtöneinkben, tudod, a, a, az igazság az, hogy ilyenkor vagyunk a legközelebb Istenhez, ilyenkor halljuk a legjobban a hangját. És tudod, nagyon igaz az, hogy bár nem szeretjük, az ilyen nehézségeket, de ami ebből kijön, ugye azt nagyon tudjuk élvezni. Ami, amikor, amikor ebben az helyzetben vagyunk, azt nem szeretjük, de hogy amilyen közel tudunk lenni Istenhez, azt viszont nagyon tudjuk szeretni. És ez nagyon jó. Úgyhogy egyszerűen ne féljettől, hanem engedd, hogy Isten átvigyen ezeken a nehéz időszakokon is. És enged, hogy Isten szóljon hozzád és hogy ilyen levelek jöjjenek a te életedből is, hogy ilyen mély megtapasztalások, mély kapcsolatok, mély időtöltések Istennel, amikor megtapasztalod az ő feltámadásának az erejét. Megtapasztaljuk a szenvedést, a halált, a nehézséget, de megtapasztaljuk azt, hogy, hogy milyen az, amikor Isten újra megerősít, újra felbátorít, és újra szájra kelünk, mint a sasok. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a mai délutánt, és köszönöm, hogy együtt lehetünk a barátainkkal, köszönöm, hogy időt tölthetünk, köszönöm ezt a közösséget, Uram, és köszönöm, hogy te teszed ezt igazán különlegessé. Uram, nem mi vagyunk ilyen különlegesek, hanem te Jézus. Te teszed ilyen édesé, ilyen egyedivé ilyen utánozhatatlan ezeket az időket. Azért, mert te itt vagy, azért, mert téged dicsőítünk, mert téged magasztalunk, mert téged emelünk fel, mert te vagy a központban. Nem emberek, Uram, nem, nem, nem csak frázisok, nem, nem ilyen ideológiák, hanem te, Jézus. És köszönöm, hogy, hogy ez az, ami, ami megváltoztatja a mi életünket. És és imádkozunk, Uram, hogy gyere és vigye minket tovább ebben a kapcsolatban. Bár nem szeretnénk a nehézségeket, a szenvedéseket, de kérünk, hogy amikor jön, akkor erősíts meg a mi kezeinket, a mi lábainkat, erősíts meg a szívünket, hogy, hogy ne keseredjünk meg, hogy amikor esetleg a körülményeink változnak, és nem olyanok, amiket mi, -nek mi elképzeltük, akkor... <kül> akkor tudjunk tovább menni, tudjunk beléd kapaszkodni, és erőt meríteni belőled. És köszönöm Jézus, hogy belőled mindig lehet, hogy benned mindig van öröm, benned mindig van végasztalás, mindig van megújulás, mindig, van, mindig ott vagy, mindig táplálkozhatunk belőled, mindig felfrissülhetünk általad, Úr Jézus. Köszönöm, hogy, hogy itt vagy, és hogy közel vagy, egy imányira vagy tőlünk. Kérünk, úrunk, hogy áld meg az előttünk való hetet, áld meg most a közösségünket, és az elkövetkezendő hetet. A munkában, most iskola nincsen, áld meg a nyári szünetet, áld meg a diákokat, vigyázz rájuk, és adj felüdülést, Úr Jézus, adj, adj erőt el az elkövetkezendő hétre. És imádkozunk, hogy áld meg a következő alkalmunkat, amikor összévünk itt pénteken, nem majd vasárnap, hogy hozzá mindnyájunkat, és, és, és dicsőj meg újra és újra. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.